Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za drživi razvoj. Poždani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu u Sektor 3. Danšnja tema je otvaranje natječaja Karočane za grad Parkova, a evo pozdravljam svoje gostu u studiju, to su uh, gospođa Maja Dubljević i Zaklade zamah. Dob večer. večer. I gospodin Ivan Mužar iz Pickup International. Dobro večer. Evo tebe smo već imali dosta puta, Više puta da, da ovdje, prilike čuta, pretpostavljam da će tako i biti dalje. Obzirom evo na ovu sada akciju karolčani za grad Parkova koja se već koji je sad od evo treću godinu. Treća godina za redom. I Osjećate se iz prošlih izdanja emisije Sektor 3, već smo dosta pričali o samom projektu Zaklade Zamah i Pickup Internationala i Karlovačkih gradskih tvrtki koji svi zajedno sudjeluju u implementaciji ovoga projekta O tome će Ivan evo malo o, ovako evo nas podsjetiti Već treću godinu za redom ide ovaj, ova vrijedna, hvale vrijedna akcija Sakupilo se sve ukupno u prethodna dva natječaja oko 165 kuna, bilo je sve implementirano oko 18 projekata, mislimo da će i ove godine dosta se ljudi javiti sa svojim projektima. Ovogodišnji strateški partneri su nam grad Karlovac i Karlovačka banka. Sa Karlovačkom bankom smo i dogovorili jedan novi modalitet financiranja, a to je taj da na svakom posao automatu Karlovačke banke kada nešto kupimo sa karticom, znači kada provučemo karticu. Karlovačka banka će u naš fond uplatiti 10 lipa i nakon godinu dana taj iznos će biti dosta velik, nadamo se svi po tako pozivam građane da plaćaju s karticama. Na na tim automatima. E, također pozivamo sve građane grada Karlovca da se uključe u ovu akciju sa svojim uplatama naravno koliko mogu e, ove uplatnice i letke mogu naći u svim poslovnicama Karlovačke banke e, neka ih samo zatraže bit će im dani Također u svim trgovinama koje posjetuju post uređe vidjet će jedan plakat pa se mogu dodatno informirati. A vi ste ove slali već ovih tjedana poštom, evo da, da, evo da sam ja doma isto doma <laughs> tako je, poštom smo slali neke uplatnice slali smo savjetu građana slali smo gradskim vijećnicima, slali smo gospodarstvenice, majo, to će Maja možda kasnije reći e, naravno, želimo da se svi uključe a koje su razlike u odnosu na ove prošle godine sa ovim sada ovogodišnjim natječajem? Evo to su Znači imamo neke razlike. A, naravno, evo, baš se smijemo da je ovo recesijski natječaj. A, zato smo i produžili sakupljanje sredstava. A, mislim da će u krajnjoj liniji to biti i bolje, jer će se projekti implementirati u proljeće, a ne kao do sada, poslije ljeta. A, m... Mislim da ćemo približiti se sredstima skupljenim i prošle godine e, i također je drugačiji ovaj natječaj će biti po tome šta smo planirali uključiti jače građane. Evo pa, ovim putem opet apeliramo na građane da se uključe jer od trajanja, od 2003. godine, ja mislim na omajima te podatke, da je u gradu Karlovcu udruga Pickup i Zaklada Zamah sasadili su 551 drvo. To je impresivna brojka, ja vjerujem. Kako to da ste išli na to prebacivanje ovoga natječaja za proljeća a da ne ide ove tako? Klupo teškoće u skupljenju sredstava, znači recesijska godina. Firme koje su nas sponzorirale prošle godine odlučile su smanjiti donacije, zapravo se koncentrirati na samo donacije za socijalu. Prema tome Okrenuli smo se građanima. koliko su Karolačke firme sada zainteresirane za to? Ok, rekli smo način da su malo skinuli neke donacije. Pa je jedino bih pozdravio zapravo Karolačku banku koja nam je izašla u susret koji su strateški partner kao i grad Karlovac koji nas prati od samog usnutka. To ćemo tek vidjeti zapravo. Aha, još... sad u procesu prikupljanja sredstava natječaj još nije otvoren. Mi ćemo to tek vidjeti. Oni su dobili informacije, dobili su poze da se priključe da doniraju koliko mogu. tako da ćemo Mi se nadamo da će ipak odazi biti veliki, a u, u tu svrhu sad i predstavljamo program da se, se bolje upoznaju, da čuju preko žive riječi, o čemu se to zapravo radi i koliko je njihov eventualni, kolike um, udio njihove odgovornosti u provedbi programa i u napriđenju kvaliteti. A vi već imate obrata. svoje već stare partnere od prošlih, iz prošlih godina? Imamo Ove, tvrtke koje tvrtke su donirale i koje smo mi opet kontaktirali. Prije, kažem, proces još uvijek traje, koji će biti opetovano kontaktirane i jednostavno ovaj, mi se nadamo da će oni pronaći, jer se na kraju krajeva ipak ne radi o velikim srestima sredstva su nekakvih tak tisuća, ajmo reći po do sada prikupljena svake godine prema tome to za cijeli grad za sve poslovne subjekte za gradske četvrti koje su isto bile bivale donatori tijekom prošle godine, a s time da smo ovaj put dali akcent na građanstvo da se i građanstvo koliko može jer je unatoč toga što je Ivan reko, recesijska godina, mislim, život ne može stati. Mi moramo dalje graditi našu zajednicu i nekako ju A ovo što, čime se bavi ovaj program, konkretno, ne znam, uređenje dječjih igrališta, uređenje parkova i tako dalje, to su ipak stvari koje su svima odkoristi. To su jednostavno ovaj, važne stvari za, za život u jednom gradu. Couple are my life and soul, they are my refuge and my ultimate goal. Oh, to behold their moon-like faces, it's the fervent prayer of perfected sages on a river shore. The servant of the servant of latte Da bi predstaviti malo čisto evo i da potaknemo one koji se još predomišljaju, znači rekli smo da je zasađen određen broj drveća i tako dalje, ovih uh, 18 projekata koji su implementirani prošle godina, možemo sad izdvojiti neke, nešto evo, ovako predstaviti šta je možda ovako veće, vidljivije najvidljiviji projekti su vam projekti koje su osnovne škole Dragolo Jarnjević uh, završile, to je Kamenjar u školskom dvorištu to mogu svi prolaznici kre škole vidjeti, to je popularno šetalište, načim nedeljom kada idete prošetati se do korane, zastanite i pogledajte. E, osnovna škola mahična koja je završila školsko jezerce, ona je dve godine za redom, ja mislim, dobivala e, poticaje. E, školsko jezerce je završeno, e, djeca uživaju tamo. E, zapravo to je na višu razinu okoli škole roditelji su zadovoljni ravnateljica je zadovoljna I također i ovdje bi naglasio i velučilište u Karlovcu oni su dobili isto sredstva na natječaju Karlovčani za grad parkova gdje su uredili one, ono svoje dvorište, možete također to vidjeti, možete se prošetati unutra, sjesti na kluta, odmoriti se to je jedna bivša vojna bašna. Tako, tako, tako Mislim plavali. da su to najvidljiviji neke najvidljiviji projekti. To je bilo na zadnjem natječaju, je tijekom na 2008. A kada se ovogodišnji natječaj otvara to ovako za one koji planiraju kada se javiti? Kada prikupimo dovoljno sredstava da možemo proliče. financirati? Ne, natječaj će se otvoriti prije. Sad Ivan je govorio im o implementaciji. Mi svakako namjeravamo tijekom ove godine, računamo negdje u Studenom sad proces, dakle, prikupinje sredstava traje, računamo da bi u otvorili natječaj, a Ivan je govorio o implementaciji. A da bi krenula, znači, onda u proljeće na godinu. U proljeće, da, kad se budemo, znači sljedeće godine bi krenula. I ovo što se tiče naravih projekta, da je i vezan za određena godišnja Goličnja doba. doba da. Mislim a, da će o... da. čak i kolik biti. Kolika sredsta su predviđena natječajem re, maksimalna, ili imamo ono neku Olako, maksimalna, maksimalna nisu, maksimalna. Ne, ne, a, mislim, a, pitaš a, koliko se može prijaviti, na koliko, 15.000 je maksimum koliko a, bilo ko može dobiti, a mogu se prijavljivati i ustanove, gradske četvrti, mjesni odbori, škole, vrtići, također i pojedini građani sa svojom idejom mogu doći u svoju gradsku četvrt mogu pritisnut neku zgradske četvrti da se prijave, ali također bih apelirao na građane prije, bilo kakvih, zapravo, bilo pod, prije podnošenja te prijave, znači, na Karločani za grad Parkova, da se savjetuju sa zelenilom, da li zelenilo ima kakve planove za te površine ili nema. Događalo se prije da je zelenilo imalo jedne planove, a da je zapravo natječajem da su ljudi koji su aplicirali na natječaj imali druge planove. Prema tome, apeliramo da se zapravo priča sa zelenima na tome. Znači da se ne kreće samo inicijativno Tako. u pošumljavanje ili ozelenjivanje. Prije ovo što ste sad pitali za, da li se mogu građani individualno zapravo mogu preko gradskih četvrti. One moraju biti u okviru neke forme ali preko gradskih četvrti oni mogu doći sa svojim idejama i mogu ovaj, u okviru gradskih četvrti se prijaviti sa određenim projektom. Koliko se može e, napraviti za evo, ovih maksimalnih iznosu 15.000 kuna? Znamo da su radovi da su skupi, pogotovo ako to radi zelenilo ili neka ovlaštena tvrtka da, i koliko to može biti vidljivo baš u samom gradskom užem centru. Mi također apeliramo na što veći ljudi u volontersko grado. Znači apeliramo na sve podnositelje zapravo zahtjeva za sredstvima da uključe što više volonterskog rada, znači ljudi iz zajednice, djece iz škole ili tako nešto. Jer sa volonterskim radom može se u bitno smanjiti troškovi i e, može se zapravo sredstva utrošiti na neke druge konkretne stvari. Da. jer ovaj program zapravo ide u dva smjera ide znači u jednom smjeru na razvijenje kulture davanja za opće dobro koja kod nas, to svi znamo nije zaživjela, ali će kad tad mora zaživjeti i s druge strane idemo na građanski aktivizam, ovo što je Ivana rekao znači na što, što veće razvijenje volonterstva i na taj jedan dobrovorni rad gdje je, to nam je vrlo bitno u implementaciji tih projekata da se bazira na volonterskom radu Misery holy be kind to me. reveal yourself and set me free a sau with thinkers become a thinker a sau with free Become a preacher Associate with drinkers Become a drinker Become happy when with you Rekli smo da je Karlovačka banka ove godine strateški partner, glavni donator. U Karlovačku banku je tu i grad Karlovac. Tako. Sa kojim srestima se grad Karlovac uključuje u cijelu akciju? Grad Karlovac se uključuje ove godine sa srestima od 20.000 kuna. To je duplo manje nego prošle godine, naravno zbog gospodarske situacije, ali mi to također pozdravljamo jer grad Karlova ste prati od samog početka i ovim putem se zahvaljujem. Koliko još onda bi trebalo tu namaknuti da taj natječaj bude na razini ste, od prošle godine. Pa da, ili kako ste recimo vi zamislili koliko bi vi bili sad zadovoljni da se sad namakne kroz Karlovačku banku i kroz... Pa Valosti recimo da je madure. kroz Karlovačku banku su zapravo sredstva već na neki način dogovorena i sa gradom Karlocem su već izdvojena sredstva za ovaj program. Pa recimo da je to pola sredstava da je to pola sredstava da bi bio na razini prošle godine, ali veli nama je svakako cilj da prikupimo što više sredstava da se i ovo što ste sami na kraju krajeva rekli, s obzirom na sredstva o kojima se radi koliko to može biti vidljivo i koliko to može nekakve suštinske promjene izvesti, znači bitno nam je da se što veći broj sredstava prikupi i ovaj, zato smo odlučili aktivirati građane i na neki način apelirati na njih da koliko mogu i oni participiraju u napriđenju kvalitete života u svome gradu ili mi sigurno to bi... Pa koliko recimo može uh, iznositi sada jedan ovako vidljivi zahvat na ovom parkovnim prostorima u gradu, tipa evo ove vojne bašte koja je tamo uređena. Dobar, je... Imate nekakvu, recimo, bar okvirnu cifru koliko to, bi to, to moglo iznositi. To je veliki projekt bio i taj projekt se nije financirao samo iz Kaločan za grad Parkova, projekt se financirao također iz naš doprinos zajednici natječaja, to je isto od Zahlade zamah natječaj, te se također i financirao iz nekih donacija firmi direktnih, znači radovi i takve stvari, ali veliki i volanterski rad studenta izvele učilišta. Znači, Zakada zamah upravo ima otvorene natječe za građanske inicijative, za udruge, za mjesne odbore, gradske četvrti, javne ustanove i tako dalje. Dakle, može se, obično kad se projekti rade ovakav tip projekata, iz više resursa se prikupljaju. Evo, recimo, iz jednog samo, znači, financiranja jednog takvog projekta, jednog financiranja izvojimo osnovnu školu Dragila Jarnjević, oni su napravili kamenjar, zasadjali su sa svim biljem i to je bilo oko nekih 14.000 kuna. Biljara. Znači taj dio što taj su napravili? Taj je dio, pravili. da. Staj li ovo vrtno, je vrtno jezerce u osnovnoj školi Mahični? To vrtno jezerce je zapravo bilo financirano dvije godine za redom mm -hmm. i to je e, napravljeno sa sredstvima nešto manje od 30.000 kuna. Ali to je zapravo to je velik zahvat i to je znači da Znači može se za recimo nekakvih tu 20 do, do 40 tisuća kuna kroz dvije godine napraviti jedan zahvat, zahvat koji će biti vidljiv jer često možemo čuti u nekakvim neformalnim razgovorima za sad dva drveta ko će to vidjeti vandali će on potrgati ne, no dakle može se napraviti ne nešto složio, što će mislim, a, Pazite, ako se radi sa volonterskim radom može se puno toga napraviti Vi ne trebate plaćati sadnju, ne trebate plaćati neke druge još stvari, to se sve iskalkulira i može se puno napraviti. Samo je problem kod nas da ljudi nisu naučeni na takvu vrstu radu. Pa kako su se do sad uključivali građani? Koliko su bili ovak zainteresirani? Koliko su opće rado prilazili u volonterskom radu? i Sve zavisi od projekta do projekta, ali na primjer u školama su pomagali roditelji, u veloučilištu su pomagali znači, studenti. Sve to zavisi od projekta do projekta. A građevinske firme, evo rekli ste da su i oni participirali, dakle nisu direktno donirali sredstva nego su donirali svoj rad. To, to se opet provoditelj projekta, znači u ovom slučaju veloučilište, dogovorili su se direktno s njima, mi s tim veze nismo imali, to je njihov projekt veliki bio, oni su namaknuli dio sredstava kroz ovaj natječaj, a ostali... Znači, ostale postrebna sredstva su namaknule na drugi noći. To je opet stvar dogovora i, znači, rada čovjeka koji provodi projekt. The flowers of all season The transcendental land is filled With various birds' sweet sounds Okay, da se sad vratimo na naš ovaj natječaj, dakle 2009 2010 Pa koliko projekata se planira prihvatiti ove godine? Koliko recimo imate nekakav okvirni do sada je bilo koliko? 6 projekata, 6, 8. Do, do sada smo zapravo oko 6 projekata. Da. Manje, mi se zaista nadamo i vjerujemo da manje neće biti, može biti samo više. U svakom slučaju ćemo ići na više. Pa evo sada da, da pozovemo i malo ovo, pojasnimo, evo već smo pričali dakle, da se mogu javiti pojedinci, mjestni odbori i tako dalje. Pa, pojedinci kroz mjestne odbore, kroz, mjeste odbjene, mjeste kroz gradske četvrti. Dakle, to je isto jedan način na koji naši ljudi nisu, uh, nisu naučeni funkcionirati. Da mogu nešto što smatraju da treba učiniti u njihove lokalne zajednice, stvariti na taj način. Uh, ne poznaju te kanale. Ili inicijativa građana, na primjer jednog ulaza, jedne zgrade, Dođu s inicijativom pred gradsku četvrt i nagovore gradsku četvrt da... Zahtijevaju, zahtijevaju, zahtijevaju da, da, se, da to. se to napravi. Ali je to problem u njihovom okruženju, zahtijevaju da se napravi, napiše se projekt. Ljudi iz gradske četvrti su izabrani tamo da služe ljudima u lokalnoj zajednici i neka radi. A osim gradskih četvrti, tko se još može prijaviti? Javne ustanove, škole, dječji, vrtići, udruge, mjesni odbori, evo vele učilište je bilo korisnik znači Zd... Zd... Zd... Zd... široki je dosta dijapazon a neki ovaj, pravni subjekti kao neke firme i tako dalje? E, firme, ne. firme ne. Ne, ne, ne, ne, ne samo što bih ja sad ovaj, e, to je ovoga apsolutno važno da se zna ali ja bih opet naglasak stavila da smo mi sad u procesu prikupljanja sredstava i da, se, ovaj, e, da nekako nam je i važno da građani shvate poslovni subjekti i građani da su odgovorni za zajednice u kojoj žive, barem u određenoj mjeri jer ne radi se o, o visokim sredstvima zapravo. Po čovama bi se trebalo dati veća važnost ove godine jer možda nešto zaboravljeno u ovim proteklih godinama. Ovako iz vaše sada perspektive. To na kraju opet će to biti na uh, aplikantima. Kako će pri, projekte prijaviti, Tako, ali recimo kako vi sad iz ove iz vaše perspektive obzirom ne, da se... ne želimo zapravo ograničavati nihova, nek se svako javi sa svojim idejama, ideje će biti zaprimljene, komisija će odlučiti ko će dobiti sredstva, ne želimo ograničavati ljude ili udruge ili vrtića škola. A kako ste sada zadovoljni sa ovim postojećim stanjom uređenja grada? zelanih površina. Pa, u zadnjih godina se dosta toga napravilo, ali naravno postoji uvijek. E, nada da će biti još bolje i bolje. E, također mislimo da svi građani trebaju pitati malo više o uređenju grada Um, na primjer kroz neke javne tribine ili takve stvari um, događalo se često da su građani nešto zasadili na nekim zelenim površinama koje nisu bile njihove zato mi apeliramo da prije zapravo podnošimo zahtjeva za sredstva kontaktiraju zelenilo, jer zelenilo upravlja sa svim tim zelenim površinama u gradu um, nek se konzultiraju s njima šta se može tamo raditi saditi i šta se ne može I ili inače će biti mislim, uklonjeno sve to. Imate li, te li neke zamjerke, o recimo, u, u, mi, mi smo bar tijekom ove godine imali dosta razgovora, no vi ste sudjelovali u nekim od emisijama kad smo se dotakli Karlovačkih rijeka i obala. Konkretno korane, nešto manje, nešto manje kupe, kupalište na korani, o tom se jako puno pričalo. Ma je svakako, ali mislim to je jedan širi problem, to je problem koji zahvaća i onaj hotel na korani, kad se hotel riješi, riješit će se i kupalište. Mi sad možemo jedino apelirati na ljude da se, možda ili na ronilačke klubove, da se javljaju sa nekim projektima uređenja, znači obale uređenja korita i takve stvari. A do sada ste imali već neke takve projekte tijekom ovih godina? Za uređenje korane? Nisam ili ne? da ništa. Nisam Odnosno bobale. Bi to su projekti koji zahtijevaju više sredstava i jednu jaču organizaciju. Mi sudjelujemo u tome. To je grad organizirao ovih godina. Uvijek se odazovam. in it. evo sad sami ste rekli da se Karolac u posljednjih nekoliko godina uređuje, bar što se tiče ovih zelenih površina, kupališta i tako dalje pa kako sad vi iz uh, pikapa vidite sudeći prema tempu kako se grad uređuje, zakoliko bi Karolac mogao biti evo, potpunosti uređen bar što se tiče ovih tih reprezentativnih dijelova. <laughs> pa mislim da je to proces koji traje mislim jedan grad neće biti uh, sasvim uređen uvijek će biti nekih stvari koje se mogu bolje popraviti i napraviti ne bih, ne bih takve procjene davao ali treba nastaviti raditi samo i rezultati će doći ali naravno i opet apeliram da se kontaktiraju i ljudi da sa svojim nekim idejama pomognu u uređenju grada. ok, osim ovoga natječaja na koje još način vi sad nekako privlačite građane da se uključe u poboljšanje izgleda tih zelenih površina parkova i slično Zaklada Zamah sad do konca mjeseca je organiziran natječaj naš doprinoz zajednici građanske inicijative pa se onda... Na to možemo isti, još isto malo predstaviti. Ovi, da, da. Isti ovaj, ovi potencijalni korisnici sredstava mogu javiti sa projektima ovakvoga tipa. Je, recimo, na koji način mogu evo doći do, konkretno do, do, do tog drugog natječaja koji ste sadali? Mogu doći do tog natječaja. O natječajima postoje informacije na našoj e, internetskoj stranici wwzamah.hr Mi smo imali javna predstavljanja, a inače je taj natječaj to je natječaj koji, je, koji se provodi na temelju e, sporazumu o partnerstvu sa Nacionalnim zakagom za razvoj civilnog društva koji regionalna zakada zamak provodi na području Deve Županije, pa tako i na području Karlovačke Županije. I to je natječaj koji se organizira dva puta godišnje, u proljeće i u jesen, i sad je jezinski natječaj, dakle završava koncem desetog mjeseca. Da, samo što no, ja mislim da zainteresirani da. Da već imaju informacije, da se već velike pišu ja očekujem da je danas već naš ured uh, zatrpan sa uh, prijedlozima građanskih inicijativa. Hoćete li nakon 31. desetog uvrstiti neke možda zakašnjele? prijeve ili ćete ih prebaciti ćemo, na proljetni? Ne, nećemo ih niti uvrstiti, niti ćemo ih prebaciti, nego će se onda ti ljudi koji su zakasnili javiti na proljeće, pa će onda znati da ne trebaju kasniti, nego da trebaju to na vrijeme. A to je poziv svima onima koji da. u zadnji čas da. završavaju projekte. Da, da, jer je bitno da je datum, bitan je datum, mislim, nama to može stići um, dan-dva kasnije, ali nam je bitan datum na pošilci da. Učimo se koje čemu Na koji broj žiroračuna se mogu zainteresirani dati svoj doprinost? mogu uplatiti. Uh, imamo tu letke, vi ste vidjeli kako ste dobili. Je, ovaj, na žiroračun zaklade zamah. Evo, samo ja sad gore evo, možemo ga i... pročitati. makar da, možete ga pročitati. Uh, U žiroračunu Karlovičkoj banci. 240008, 40 imamo, crtica 1107, 205812 nema doljne ili ima ili nema gornje granice. Pa, pozovo, nema ni doljne ni gornje granice, ali pozovljavi građane koji su zainteresirani za uplatu da posjetite neke poslovnice Karlovačke banke u Karlovcu i tamo mogu podignuti ovaj letak koji u sebi sadržavaju uplatnicu i osimom ovaj i mogućnost ima neka uplate. A oni koji, evo, koji nisu sad zapamtili broj, pa mogu na zamah točka.hr, to je evo najjednostavnije na web stranicu. Ok, evo ja vam se zahvaljem uh, na gostovanju, bih tijeli uh, lako reći, poručiti našim slušateljima za kraj. Zaista nama je cilj bio kroz ovu vašu emisiju jednostavno pozvati građane da, da shvate da, da ovaj, uh, mogu doprinjeti uh, i sami u napređenju života u svojoj zajednici i da nekako preuzmu dio svoje odgovornosti makar u minimalnoj mjeri, jer to je jednostavno put kojim, kojim idemo svi dalje. Mi ćemo se tako i tako čuti, pa malo za koji mjesec opet vidjeti gdje smo sa natječajem. Da, natječaj će znači biti negdje u 11. mjesecu. Evo, kad dobimo sve, da. zapravo kad se natječaj kad završi, sredstva, kad se završi natječaj. Da, no, definitivno, da, <laughs> koji je ovo, koji je proteg, ligo. Ok, puno vam hvala. Hvala, hvala vama. Naocijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje. U našem redovitom terminu utorkom od 20 sati, evo samo da ne zaboravim spomenut naše donatore, emisija u civilnom društvu Sektor 3 emitira se zahvaljujući donaciji nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Do slušanja, želim vam ugodan ostatak večera. like modern education modern sophistication yeah. program the innocent children uh. profit is a man if he gains the whole world my clothes as his eternal soul the body of his wife inspiration of his life just to dust ashes to ashes crashes, ignoring self-realization, for cheap sense gratification, available to dogs and cats, educated men, so-called aristocrat, modern education, modern sophistication, uh -huh. Hvala yeah.